pelerí el més tranquil ha passat com un llamp. Som a l'últim dia de l'any i s'ha de fer dissabte. Oh. Ho veus com ets un sapastre? Doncs tu no ets pas el més indicat per parlar. Què? Com estàs desafiant? No feu més rocades, no? Calla, truixa fastigosa! Us he vingut a ajudar. Tu creus que m'has de tractar d'aquesta manera? Em sap greu. Ha sigut sense voler. Estigues tranquil. No passa res. Això s'arregla de seguida. Us enteneu de primera? Ostres! Netejant. Però que no has llegit el cartell que hi havia a l'entrada? Ah, perdona, perdona. L'estic netejant. Acabaré de seguir Pensa que el corrent elèctric s'assembla molt als corrents d'aigua i existeix una explicació per tot plegat. Ah? Suposo que ja sabies que el 60% del cos humà és aigua. És a dir, que si arrodonim els percentatges, un ésser humà és aigua. Però malgrat tot, la gent menysprea massa l'aigua. El primer error és que algú un poc senderi està convençut que la nostra relació amb l'aigua només és una part més del consum, com el vestir, el menjar o l'habitatge. I per tant, per Ah? Mestre, he vingut a buscar les 500 pàgines que faltaven. Vostè ja sap que la impremta amb breu feina van acceptar que avui fos la data al límit. Què vol que la segona part de llibre ha tingut els fluïts en blanc? Jo? Sí, gauret. Just a temps, ajuda'ns tots a l'hora. Mestre! Mitjan, aguanta aquell costat. Deixis d'això i doni'm la novel·la. Vinga, de pressa! Que saps quins ingredients haig de posar per fer els pideus de cap d'any? A veure Ceba, pasta de peix cuita... El gas wakame... Arrebossades en freda... Meiesma, calleu! Us caurà! Oh. Oh. Ai, ai, ai, ai. Ai. Ay, mare, s'han tornat a carregar la casa. Ratata fastigosa, ha caigut perquè no l'agafaves prou crot, fa... idiota, tu has deixat anar a llibreria, no li carreguis la culpa als altres. Ei, nois, però què us, us ha passat? Que us heu fet mal? Ho suït sigui o... idiota! Ai, per què només em pegues a mi? Fes el favor d'endreçar això. Que sigui simple! Mm, mm, mm. Què està fent? Res, és que tot un cop m'ha agafat gana. Vull 500 pàgines, 500! Ara no és el millor moment per perdre el temps a tipar-se com un parc. És clar que les escriuré, de seguida les escric. Però abans he de demanar una cosa. Mitjan Mitjans, plau, em pots imitar aquella pel·lícula? Eh? Quan la veig em sento capaç d'escriure sense perc. Ho diu de veritat? Mhm. Mm i ara pots abaixar una mica el cap? Estem recollint donateus! <ríe> Quin desastre! No sé si ets una ajuda o un destorp. Tu no ets ningú, per donar exemple. Toro, primer anem a comprar, eh? Sí, ten raó. Oh, esplèndit, a comprar? Si necessiteu algú que us porti les bosses d'entre vosaltres... Toro, perdona! Ara me que no podré venir amb vosaltres, que algú les acompanyi en lloc meu! Mmm... creu hi ha alguna cosa que no rutlla. A més a més, si ets darrere meu pendent del que faig, no se m'acut res i tampoc sé ben bé què escriure ni per on tirar. Ja fet tard. Que no em la comèdia, que no se con res o que no sap què escriure, no té ni cap ni peus! M'aniré de viatge, buscaré tranquil·litat. D'acord, vostè que... guanya! Però que no se li acudeixi escapar-se? Ja està, feina feta. Oh, vaja... Sembla que també hi ha un lavabo. Al segon pit. Ah! Molt bé. Així queda molt bé. Veniu, acosteu-vos. Rebaixes de cap d'any. Què penses fer avui per sopar? El típic de cap d'any. Oh, de cap d'any? He pensat que el millor era que us agradés a tots. Oh, és que nosaltres anirem a casa del nostre patriarca i anirem avui. Què? És que des d'ahir de ja fa uns quants anys tenim per costum passar el cap d'any a casa seva. És clar. com que per nosaltres és una cosa tan normal, ens hem descuidat de dir-t'ho. Em sap molt de greu, toro. Així us n'aneu? Aleshores, aquí hi ha massa coses per mi sola. Iuki, oh. mm. oh, compte! Oh. Toro, perdona'm. T'hauria pogut dur les bosses. Tranquil, tant és. Ja saps que ara no em fa res dur-les. Mitjajan m'acostes a aquell diari d'allà, si us plau? Eh? Sí Es volu documentar! Per fisa de decidi. I tant, és clar que sí. Jo també he de col·laborar amb els preparatius de Cap d'Any. Ah! Oh. Torna el, Torna amb l'estel! Mitjan, passa, no t'entretinguis, que es refredarà. Ah, ja tinc la panxa plena. Si menjo coses tan bones, estic convençut que viure molts anys. Li sí, prego que digui aquestes coses quan hagi acabat l'original! Els fideus eren els més bons que he menjat mai. Però, mestre, la situació és greu! Si realment pensis en la situació en què es troba en aquest moment, tant li faria si viure molts anys o si els fideus eren bons o dolents. Però no, ja veig que no ho acaba d'entendre. M'agradaria menjar-ne cada dia, però és clar, aleshores les ungles? Què? Que quan es mengen massa fideus, les ungles fan una pudor insuportable. Ah. <ríe> Ets tan bona persona. Ore Dimoni. Sanc infernal, Fibló infernal, fulls en blanc, ressentiment. Test. Hey. Agafa-ho el novel·lista m'ha dit que et donés això. Per la mitjana. La veritat és que el tenia fet fa molt de temps. Segura. Si sí, ja el tenia fet! Si sí, el tenia fet! Per què? Ah. Ostres, felicitats. Fa molt bona pinta. T'ho sembla? Però, si és per tots, potser n'hi haurà poc. Ah, no, no és per tots. Només és per mi. Què? com Gandhi i els altres per cap dany van a casa de la família Ja esteu preparats. Ha arribat l'hora de marxar, nois. Eh, què et passa, Yuki? I a tu, Kio? No, no res, però, res. però jo, jo no hi, no hi aniré. Hi aniré. Ah? Suposo que no t'ho creuràs, Toru, però tots dos diuen que no volen anar a casa amb la família. No facis veu de gat que no ets cap mocós, és eh? repulsiu! Què? No hi voleu anar? Ara fa quatre mesos que vam marxar de casa i no hi penso anar encara que sigui cap d'any. Si anéssim a la festa, el fet d'haver marxat de casa no tindria cap sentit. Per què heu pres aquesta decisió tan de sobte? Cada any hi havíeu anat sense falta. No és, el cap d'any a casa del Som és una festa que reuneix a tota la família i recordeu que és l'esdeveniment més important que celebrem. Tota la família? El sol fet de donar la benvinguda a l'any nou porta una bona feinada però l'esdeveniment principal és el festí dels dotze signes del zodíac xinès. Un festí? Es converteix en el moment més transcendental de la nostra festa de cap d'any. Només hi poden assistir les persones posseïdes per l'esperit dels signes del zodíac. Qui té la bèstia d'aquell any nou fa una dansa. Aquest any és el torn d'en Momiji. Caram, ara que ho recordo. La dansa d'en Yuki va ser una preciositat. Eh? No cal que parlis més del compte, D'acord. Però deu ser meravellós. Tot això em recorda les festes dels contes antics. Jo no tinc res a pelar, allà. Ah? Perquè el gat no és cap dels dotze signes del odíacs xinès. Què? Però per què? Ja fa molts anys que una norma prohibeix que vagin gats. Però suposo que allò forma part de les velles històries. No és just. A mi m'és igual. No cal que facis aquesta cara. Però jo no he dit que no hi vagi perquè no pugui participar de la festa. No hi vol anar perquè es trobaria amb l'entusiasme apassionat de la cagura i acabaria mig mort. Calla! Això no té importància. Si anem a casa de la família, almenys ens hi hauríem de quedar tres dies, oi? I la Taurus hauria de quedar tota sola aquí mentrestant. Eh? I ara te n'adones, gat idiota? Calla, no em diguis idiota! Què té de dolent dir-li idiota a un idiota? Escolteu-me, moltes gràcies. No sabeu que feliç que em fa que tingueu el detall de pensar en mi. Estic molt contenta, de debò. Però ja que és cap dany, el que heu de fer és aprofitar l'ocasió i sortir a divertir-vos una mica. Deu fer molt de temps que no veieu els vostres pares, oi? Estic segura que esperen amb ànsia que hi aneu tots. T'anirà bé. Ja sabeu que jo em faré càrrec de la casa, és una feina que faig molt bé. Aaaah! M'he deixat l'aixeta de la bandera oberta! De fet, jo no n'estaria tan segur, Toro. Què fem, doncs? Hi anem? No tenim altre remei. Després que ella ens hagi parlat d'aquella manera... Aneu amb compte, que avui gent per tot arreu. No passarà res. Encara és a casa tothom. Sobretot assegura't que tanques bé la porta sí! Que us vagi bé! L'altre dia es va deixar la finestra de la seva habitació oberta Au, va! i vas entrar? Què dius? Ho vaig veure des de fora! És que és una noia una mica xalebrada. Aquest matí han sopegat i ha caigut per les escales. Sí, s'ha fumut de morros contra la paret. És la mena de noia que s'ennuagaria amb una galeta. Non parlis amb aquesta mala baba. bava. Sisplau, nois. Parleu com dues mares que es queixen dels seus fills. Eh? Eh? Comprèn que estigueu una mica amoïnats per la toro, però ara ja heu decidit que anireu amb la família. Nosaltres no estem amoïnats per ella. Això és ridícul. Au, afanyem-nos. Ah, ara que hi caic, a les notícies del vespre han dit que últimament hi ha hagut robatoris al veïnat I es veu que encara no han detingut el lladre Malament Aquella és tan burra que és capaç de convidar el lladre perquè entri a casa I donar-li un coixí perquè segui, servir-li un té i escoltar com explica anècdotes d'altres robatoris ah! Ah! Ei, parella, però què penseu fer? Si us quedeu plantats aquí al mig, segurament... Ah! Xocarem ah! ah! ah! ah! Ens has espantat! Hanna, què hi fas aquí? Per què no pots aparèixer d'una manera més normal? On deu haver comprat aquesta capa? Què passa? T'has descuidat res? Sí, més o menys. La Toro és a casa si sí, vols anar. Precisament ara nosaltres anàvem a casa de la nostra família. Ja. Yeah. Així doncs, és veritat que passarà el cap d'any sola. Pobra fins ara aquesta nit sempre l'havia passat amb la seva mare. Però, esclar, aquest any l'haurà de passar sola. Fins ara, aquesta nit sempre l'havia passat amb la seva mare, però aquest any estarà completament sola. Li he dit que passaria la rebella amb ella, però amb un somriure m'ha contestat que ho celebrés amb els meus. Però i la Touro? Algú de vosaltres s'imagina com es deu sentir en aquest moment? Suposo que molt malament. Ella té moltíssims records de les rebelles que ha passat amb la seva mare. Com se sentirà quan escolti les campanades d'Ainou? Quan marxàvem, ha sortit a la porta. Ens deia adéu. Esteu segurs que podem deixar la toro sola? Esteu segurs que estarà prou bé? Com es deu sentir? En aquella casa. Ai, ai, ai, ai, Però què carai ai, ai, feu ara? Ai, ai. Jo ho he vist tot. Com s'ha se t'acut? Segur que la l'Akito es tornarà a enfadar! Jo he vist com en Kyo ha aixecat el cap massa amunt. Doncs tu mateix, la teva estimada cagura t'espera. I aleshores el que ha, ha sigut colpejar la part baixa de la galta d'en Yuki Soma quan en Yuki mirava d'anar cap endavant. Fi de l'explicació. I un raba! Quan aquella sonada se t'enganxi tot el dia ja m'explicaràs què fas. Tota teva! Ep, nois, un moment, es pot saber on aneu? A, a casa! casa. Hanna, digue'm una cosa, has vingut per convèncer aquell parell perquè tornessin amb ella? Xigure, ara això no té cap importància. Jo només volia fer alguna cosa per la Toro. Això és tot, creu-me. Feliç any elèctric. Quin mal rotllo. Per què? Per què no me n'havia donat? No ho he volgut veure, no me n'he adonat, sempre igual. Ella sempre somriu alegre, sempre somriu amb alegria per les coses més insignificants. Però... Però que no li faci res estar sola, que estigui bé... Ningú, ningú se sentiria, sentiria bé tot, tot sol avui. Sí. sabeu com m'heu espantat, nois? Què ha passat? Què? No, això! És que... no sé què dir! El capdany és espantós, fa que tothom es posi massa sentimental! D'això... Me n'alegro si n'haguéssim d'això de, quan de sola! Quan... quan un es posa cançons tradicionals... Si haguéssim pato, fet com si no passés no res... Estava a punt de posar-se a plorar! Oh, oh. Ah, què us passa, nois? Esteu bé? Veurem la sortida del sol el primer dia de l'any Però abans vull tornar a menjar fideus de cap d'any oh. Ja som a casa Ja hem tornat Momiji Eh? I en Yuki i en Kyo? Han hagut d'escollir No és que hagin fugit, Momiji Fins ara Estic desitjant veure la teva dansa A Kito En Yuki en no, han hmm? no han vingut No han vingut? No no és res personal, però, per dir-ho d'alguna manera, s'han escaquejat. Sí, heu vist la Hanna? I tant, l'hem vist a mig camí. Llavors era això. Hanna... Aquest any seràs la primera persona a qui truqui. Així ho espero. Oh, de debò que a casa vostra no els farà res que hi falteu en una nit com aquesta? Sempre mireu que jo estigui contenta, però això no us portarà molts problemes? Cap problema. Ben aviat els anirem a veure, tranquil·la. Potser... D'acord. Suposo que en aquest moment la festa està en el seu moment àlgid, però... Em sento com si m'hagués tret un pes de sombra No em sento pas culpable De fet, ens amoïnaven moltes coses i ens n'han passat moltes pel cap, però... La veritat és... Mireu, nois! Ja està sortint al sol! Eh? Ja sabeu el desig que demanareu? Ja ho tinc claríssim! La veritat és que... que potser volíem. Començaré l'any amb tots dos. Aquest any derrotaré aquesta retota fastigosa. Perfecte, guanya'm i deixa'm en pau. I així va ser com vam rebre l'any nou. Veure el primer sol de l'any amb en Yuki i en Kyo va ser molt bonic i em va arribar al cor.